dan ya. Naam. Naam, Ustaz. Ya, ahlan wa sahlan. Kafanussalah. Naam, saya insyaallah dah siap, Ustaz. Bisa dimulai. Tayib. <coughs> Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah Fala mubillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi Wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah Malam hari ini Kamis 28 Safar 1445 Hijriah Kita Melanjutkan kajian kita Syarhus Sunnah Karya al Imam <coughs> Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Bin Khalaf Al-Barbahari Yang wafat pada tahun 329 Hijriah kita malam hari ini pada Pertemuan ke-8. Kala <tawa> Al-Imam Al-Mu'allif al Muhammad bin Ali bin Khalaf atau Al-Hasan bin Ali bin Al-Khalaf Al-Barbahari Rahimahullahu Ta'ala Waham, rahimak Allah, anat Dina, inama jaa min kibrillahi tabarak wa taala, lamyudzah ala akul Lam alrijal wa araihim, walmu'hu عند Allah wa عند Rasulhi, فلا تتبع شيئا بهواك, فتمرق من الدين, فتخرج من الإسلام, فإنّه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه sunnah wa awdahaha li ashabihi wa hum al sawadul a'zam was-sawadul a'zam wa ahluhu fa man khalafa ashabi sallallahu alayhi wa fi shay'in min amriddin faqad kafar al mu'allif al imam Al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan yang kita baca pada malam hari ini. Ketahuilah semoga Allah merahmati anda. Bahwa agama itu hanyalah yang datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah agama itu diletakkan pada akal-akal ataupun pandangan-pandangan orang-orang, manusia ataupun tokoh. Dan ilmunya ada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Maka janganlah kamu mengikuti satupun dengan hawa nafsumu yang akan membuatmu keluar dari agama ini. Dan engkau pun keluar dari Islam. Karena sesungguhnya tidak ada hujah yang membela-Mu. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya. Demikian pula para sahabat. Demikian pula beliau telah menjelaskan sunnah ini kepada para sahabatnya. Mereka itulah al-jama'ah. Merekalah as-sawadul a'azam. As-sawadul a'azam adalah al-haq wa ahluhu kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran itu Barang siapa yang menyisihi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hal saja dari urusan agama ini maka sungguh dia telah kafir Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah pada alinia ini terdapat tahdzir dari mengikuti hawa nafsu dan sebaliknya dorongan untuk mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Tunduk dan patuh terhadapnya. Ya. Kata beliau. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Sesungguhnya agama itu. Hanyalah datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ya. Hanyalah agama itu yang datang dari sisi Allah, yaitu syariatnya. Allah Taala telah mensyariatkan agama ini. Tidak ada seorang pun yang mensyariatkan suatu agama tanpa izin dari Allah Taala. Allah Taala mengatakan, Am lahum shurukau, syaraulahu min al-dinim alam ya dzambihi Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? yang para sekutu itu menyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan ini merupakan pengingkaran dan tahdir dari Allah subhanahu wa taala, sehingga agama itu hanyalah apa yang Allah syariatkan dan disampaikan oleh Rasulnya SAW itulah agama yang telah Allah jelaskan pada ayatnya syara'alakum minaddin wa wasa bihi nuh an wallazi awhayna ilaika wa ma wasa anabihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud din wala Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini yaitu apa yang telah Allah wasiatkan dengannya nabi nuh dan juga yang telah Allah wahyukan kepadamu dan yang telah Allah wasiatkan kepada Ibrahim Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian bercerai-berai padanya. Inilah syariat para nabi terkhusus lima nabi tersebut yang di yang dikenal dengan ulul azmi. Inilah agama mereka. Maka barang siapa yang berpaling darinya atau menyelisihinya maka sungguh dia akan sesat sungguh dia akan binasa dan sesat. Agama ini tegakkan di atas tauhidillah azza wajal dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain kepada selainnya. Agama ini hanyalah at-taqayut terikat dengan apa yang Allah syariatkan dan menjauhi segala hal yang Allah haramkan. Inilah agama. Inilah agama sehingga sekali lagi agama adalah apa agama apa yang disyariatkan oleh Allah taala agama adalah apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa taala kepada nabinya agama adalah prinsip yang Allah tegakkan prinsip yang tegak di atas tauhidillah ya prinsip yang tegak di atas tauhidullah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah dan agama adalah berarti terikat dengan syariat Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang Allah haramkan. Inilah agama. Inilah agama. Dan Allah SWT mensyariatkan agama ini tidaklah Allah syariatkan untuk mengikuti atau menyesuaikan dengan hawa nafsu manusia. Bukan pula mengikuti selera dan syahwat mereka. Tapi agama hanyalah datang dari sisi Allah Ta'ala. Karena itu Allah beliau mengatakan. Inna maja'a min kibarillahi tabaraka ta'ala. Allah yang menyayatkan agama ini. Allah yang telah memberikan aturan ini. Karena itu beliau lanjutkan. Walam lam yudha'a. Ala ukulir rijal wa ara Agama ini tidak diletakkan di atas akal-akal dan pandangan-pandangan rijal, tokoh-tokoh baik tokoh filsafat, ya, tokoh ini dan tokoh itu tidak. Sehingga agama bukanlah apa yang dipandang baik oleh para tokoh, oleh para pembesar. Nah, itu bukan agama Allah, itu agama manusia. Yang dibuat oleh manusia Adapun agama Allah Maka itulah yang Allah syariatkan Pandangan manusia Maka itu bukan agama Allah SWT ya. Itu pandangan mereka ya. Ada yang membuat agama ya. Membuat berdasarkan adat istiadatnya Membuat aturan ini dan itu yang dikenal dengan bermakai macam sebutan. Aturan-aturan ya, itu adalah agama yang membuat aturan itu tadi. Tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Itu nah, bukan agama yang Allah syariatkan. Ya. Apa yang tidak Allah syariatkan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah SWT. Dan Allah berlepas diri darinya. Karena itu Allah katakan Amlahum syuraka' Syara'u lahum minad-dini ma'lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka adanya agama yang tidak Allah izinkan. Seperti perbuatan kaum musyrikin yang membuat aturan bahawa hewan ontah yang sudah beranak sekian maka tidak boleh dimakan. Dia harus dilepas. ya Atau yang telah jantan, yang telah Menjantani sekian Unta betina maka dia tidak boleh dikini dan tidak boleh begitu dan berbagai aturan yang lain-lainnya ya, sehingga haram. Padahal itu tidak ada keterangan dari Allah Taala bahwasanya itu haram tidak boleh dimakan. Tapi mereka mengharamkannya. Maka yang seperti ini aturan. Ya. Maka agama adalah yang datang dari si Allah bukan diletakkan di atas akal ataupun pandangan-pandangan manusia. Yani tokoh-tokohnya sekalipun tidak orang-orang cerdiknya, para cendekiawannya, para ilmuwannya, bukan bukan diletakkan di atas akal dan pendapat-pendapat mereka. Tapi agama adalah yang datang dari sisi Allah Azza wa Wajal. Karena itu beliau katakan wahilmu wa indah Allahi wahinda Rasuli. Ilmu ilmunya ada di sisi Allah dan ada di sisi rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga perkara agama ini adalah tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Harus berdasarkan dalil dari Allah dan rasulnya dalam semua urusan agama. Setiap kita harus terikat dengan dalil tersebut yang datang dari kitabullah dan sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh kita membuat al-muhdatsat wal bidah perkara-perkara baru Ide-ide baru Yang tidak pernah Allah turunkan ya, Tidak Allah berikan keterangan padanya Meskipun orangnya memandangnya baik Meskipun itu dianggap Sebagai agama Meskipun itu dianggap sebagai Sesuatu yang bisa Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Maka kita tidak Menoleh sedikit pun Kepadanya, tidak percaya Kepadanya, karena agama itu Hanyalah apa yang disyariatkan oleh Allah taala melalui lisan para rasulnya sehingga agama dibangun di atas ilmu yang datang dari sisi Allah dan rasulnya dan agama tidak boleh mengikuti hawa nafsu ataupun pandangan-pandangan manusia atau istihsanat apa yang mereka anggap bagus ya tidak mengikuti hal itu semua ya agama hanyalah yang ada dasarnya dari Kitab Allah dan sunnatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keduanya itu Kitab Allah dan sunnatur Rasul itu adalah wahyu yang datang dari sisi Allah Azza Wajal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan man ahdasafi amrinahada maaleesaminhu fahuaradun. Barangsiapa yang membuat buat aturan baru, ya dalam agama ini, dalam urusan kami ini. Maa laisa yang bukan bagian darinya fahuwa raddun, maka dia tertolak. Yeah. Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami maka amalan itu pun tertolak. Ayuhal ikhwah rahimani wa Demikianlah dalam urusan agama itu harus ada padanya dua perkara. Al ikhlas yang pertama, yang kedua al ittiba'. Ya. Yeah. Al-Ittibak. Karena itu, segala hal yang di situ menyelisihi agama ini baik dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah. ya Maka itu sangat banyak penyelisihan akibat apa? Hawa nafsu. Akibat arah. Pandangan-pandangan. Maka kita tidak, kita tidak boleh mengikutinya. Karena itu beliau katakan bahawa wa ilmu hu inda Allah wa inda Rasulih. Ilmunya hanya ada di diisi Allah dan di sisi Rasulnya, "Fala tadabi Shay'an bi maka janganlah kamu mengikuti Satupun dengan berdasarkan hawa nafsumu. Jangan kamu mengikuti apapun berdasarkan hawa nafsu dan selera mu. Ya. Namun sebaliknya, jadikanlah hawa nafsu dan selera mu itu mengikuti wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya." Maka jangan kamu cenderung kecuali kepada apa kecuali kepada wahyu yang datang dari Allah dan rasulnya. Jangan kamu berhasrat kecuali kepada wahyu yang datang ke, dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan keselamatan. Namun jika engkau mengikuti hawa nafsumu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan tidak lagi mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam fa annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittabaa hawaahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil, qaw Inna yahdil qawm. Maka jika mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Nabi, tidak mau ma Jawab panggilanmu tidak mau menjawab mengikuti ajakanmu dakwahmu faklam maka ketahuilah annama yatabiuna ahwa ahum. hanyalah berarti mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Ya. Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahuwataala? Ia ni. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ini merupakan di antara ayat yang mencelah hawa nafsu. Jirinya ketika mereka tidak mau mengikuti ajakan kepada ag ag agama ini tidak mau mengikuti ajakan Rasul alaihi salatu wasallam tidak mau mengikuti wahyu ya, mereka berarti tidak lain kecuali apa mengikuti hawa nafsunya Allah taala juga berfirman fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq berilah hukum di antara mereka bima anzalallah berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Ya. Wala tattabi ahwaahum. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Sehingga memalingkanmu dari apa? Kebenaran yang turun kepadamu. Naam. Ayat ini juga mencela hawa nafsu. Mendorong mengikuti wahyu dan mencela dan siapapun yang mengikuti hawa nafsu Allah perintahkan fahkum bainahum bima anzalallah berilah hukum keputusan hukum di antara umat manusia ini dengan berdasarkan wahyu yang Allah turunkan wala tattabi ahwaahum dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka selera mereka adat istiadat mereka demi kepentingan katanya cagar budaya ataupun wisata ya ataupun keragaman ini dan itu maka ini semua ahwa hawa nafsu yang tidak boleh diikuti jika itu menyelisihi agama Allah Subhanahu ta Allah taala juga berfirman summa ja'alnaka 'ala syariati min al-amri fat tabiha wa tat -tabi la tattabi la ya ya'lamun Innahum layuhnu anka min Allahi shi'ah, wainn al-zi'limina bagdhum awliyaubaghd. Wallahu waliul muttaqin. Kemudian kami jadikan, nah, engkau wahai nabi, ala di atas syariat ini, min amri nah, dalam, yani dalam urusan ini, kami jadikan engkau berada di atas syariat fatbah. Ha. Maka ikutilah syariat ini. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak bermanfaat bagimu di sisi Allah sedikit pun dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu satu sama lain menjadi pembela dan sesungguhnya Allah lah pembela orang-orang yang bertakwa. Ayat ini pun mencela hawa nafsu. Dan memerintahkan kita untuk mengikuti syariat. Agama Allah SWT. ya Sehingga kita ada di antara dua pilihan. Ima kita mengikuti ad-din sahih. Agama yang benar. Yang berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Atau kita mengikuti hawa nafsu. Tidak ada pilihan ketiga. Ya. Ima mengikuti agama yang benar. Yang datang dari sisi Allah Taala, yang ilmunya ada di sisi Allah dan Rasulnya, ataukah mengikuti hawa nafsu? Dan kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Ya, yeah. <tuh> Allah telah mencelah hawa nafsu pada beberapa ayat tadi yang kita sebutkan. Maka jangan kamu mengikuti sesuatu pun berdasarkan hawa nafsu. Ya, Fatamruka minad Din, Fatahrul <tuh> Jaminal Islam maka engkau akan keluar dari agama ini. Keluar dari Islam. Yang ibarang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia akan keluar dari agama. Walaupun dalam masa yang panjang. ya, Tidak langsung setelah-setelah keluar dia, tapi nanti sekian waktu lamanya. Ya. Pertama kali dia akan menganggap enteng ya. dalam menyeluruh agama. Mengangkat enteng, mengikuti hawa nafsu. Gampang, tidak masalah. Tidak apa-apa, nanti bisa bertaubat, nanti diperbaiki. Ya tersahal. Ini tahapan pertama, terus. Ya, semakin besar dia, semakin besar dalam mengikuti hawa nafsu. Sampai akhirnya dia akan bisa keluar dari agama. Bahkan yang hawa nafsunya itulah yang akan menjadi agamanya. Sebagaimana Allah katakan, "Afara aita manittakhadha ilaha hu hawahu wa ala ilmin wa khatama sam'ihi wa qalbihi wa ala basarihi risyawah." Ya. engkau lihat, barang siapa yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Yani hawa nafsunya dia itu dia jadikan sebagai Tuhan. Ya. Yeah. Dan Allah sesatkan dia berdasarkan ilmu. Dia tahu ilmu. Tapi. Karena dia tidak mengamalkannya. ya, Karena dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Allah sesatkan dia di atas ilmunya itu. Ya. Dan karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Dia ikuti. Sehingga ilmu dia tinggalkan. Maka Allah sesatkan dia dengan ilmunya tadi. Wahatam Allah sambil dan Allah sesatkan dia adan dan Allah kunci pendengarannya wakalbi dan juga hatinya Allah kunci dan Allah jadikan di atas penglihatannya adanya penutup maka di sini hawa nafsu sudah menjadi Tuhan ya. sehingga syirik itu tidak hanya terbatas mengibadai berhala tapi di sana ada sesuatu yang lain yaitu hawa nafsu. Nah, Bisa jadi seseorang tidak mengibadai berhala. Pohon, batu, tidak pula kuburan, tidak pula orang saleh, Namun dia memperturutkan hawa nafsunya. Namun dia mengekor pada hawa nafsunya. Fahada abdun dihawah. Ya, maka orang ini menjadi hamba hawa nafsunya. Bukan abdun dillah, Tapi sudah menjadi apa? Abdun lihawahu. Nah, maka wajib atas setiap manusia untuk waspada. Jangan sampai dia mengikuti sesuatu kecuali yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnatur rasul. Ya, jangan sampai engkau, sebagaimana beliau katakan di sini, walad tabi shay'an bihawaga. Jangan kamu mengikuti sesuatu pun berdasarkan hawa nafsumu. Ya, sangat berbahaya. Ketika seseorang telah memperturutkan hawa nafsunya, maka kondisinya seperti ini. Dia akan menjadi apa? Fatamruqa min ad-din, fatahruja minal Islam. Walaupun dalam tahapan atau proses yang panjang. Ya, namun dia akan berujung kepada sikap demikian. Karena itu Sheikh Arabi mengatakan dalam syarah Ucapan ini beliau katakan itibaul hawa kad yuad di idal kufur. Nah, mengikuti hawa nafsu itu bisa mengantarkan pelakunya kepada kekafiran. Itakah nama ani kalau dia menentang, ya, wamustahilan dan membolehkan menghalalkan limuhalah fatinusus syiarat, membolehkan menganggap halal menentang dalil-dalil syariat, ya. Waktu itu adil albalal dan bisa pula mengikuti hawa nafsu itu mengantarkan kepada kesesatan tidak sampai kepada kufuran. Itakana ya. yahtarim <tuh> nusus syarak. Kalau dia masih menghormati dalil-dalil syariat, wayaqafil muhalafat, wahwagair mustahil. Namun dia jatuh kepada penyelisihan, penentangan terhadap dalil. Akan tetapi dia tidak menghalalkannya. Lakin nahulilalabatilhawa wasyahuwah hanya semata-mata dia didominasi oleh hawa nafsu dan syahwat. Walahujjatalihada wadaka fi muhalafatisharak dan tidak ada hujjah yang membenarkan baik yang ini maupun yang itu baik mengikuti hawa nafsu yang mengantarkan sangnya sampai pada kesesatan ataupun mengikuti hawa nafsu yang mengantarkan sampai kepada kekufuran. Tidak ada hujjah yang membela atau membenarkan perbuatan dia tersebut. Ya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Fa innahu la hujjata laka. Faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi. So, ya, ada alasan bagimu. Tidak ada hujjah yang membela mu. Ya. Karena sungguhnya Rasulullah s.a.w telah menjelaskan as-sunnah ini kepada umatnya. Demikian pula beliau telah menerangkannya kepada para sahabatnya. Ya, sehingga tidak ada alasan, tidak ada hujah bagi orang-orang yang menyelisi wahyu, menyelisi kebenaran, menyelisi agama dan mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena Nabi telah menjelaskan agama ini, Nabi telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya secara umum dan kepada para sahabatnya secara khusus. Ya, sehingga tak ada alasan, tak ya, ada alasan untuk dia mengikuti hawa nafsu. Tak ada alasan dia untuk menyisihi syariat. Sehingga orang yang seperti ini dia telah sesat setelah adanya bayan. Zalaa, بعد البيان, وبعد العلم. Yeah. Afa raita manitaqad ilahu haawahu adzallahu allahu ala ilmin. Kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah sesatkan dia ala ilmin, berdasarkan ilmunya atau setelah adanya ilmu. Dia bukan orang yang jahil, bahkan dia mengerti Al-Quran wa Sunnah, mengerti Aqwalul ulama. Namun dia merasa itu tidak mencocoki hawa nafsunya, ya, sehingga dia tinggalkan dan dia mengikuti dia ambil sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini kesesatan, ya. Walla'iyadu billah, sehingga mengikuti hawa nafsu itu sangat berbahaya. Maka wajib. Atas setiap orang untuk waspada dari itibaul hawa. Ya. Kita telah tahu tadi bahawa Allah Taala telah mencelah hawa nafsu di sekian ayatnya. Ya. Di sekian ayatnya. Demikian pula Allah telah mengatakan kepada nabinya Dawud alaihissalam. Beliau katakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Daud alaihi salam wala tattabi hawa fayadhillaka an sabilillah innalladhina yadhilluna an sabilillah lahum bima nasu yaumal hisab Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu yang itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah taala sehingga hawa nafsu mengikuti hawa nafsu ini akan menyesatkan seseorang ya dari jalan Allah Ta'ala. Dia sesat. Semakin dia mengikuti hawa nafsu. Semakin jauh kesesatannya. Semakin jauh. Semakin jauh. Dan bisa berujung kepada kekufuran. Maka Allah peringatkan nabinya. Dawud alaihi salam. Wala tatta bi'il hawa. Fayudhillaka ansabidillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Yang akan menyesatkanmu. Dari jalan Allah Ta'ala. Inna allazina yudhilluna ansabidillah. Inna sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah lahum azabun sedih bagi mereka adab adab yang keras akibat mereka lupa terhadap Yaumul Hisab. Ayolah, wa rahimani wa warhamukumullah ini bahaya hawa nafsu. Karena itu Ibnul Jau, Ibn Jauzi rahimahullah memiliki kitab khusus dalam satu jilid besar dia berjudul dhammul Hawa dhammul hawa. Yeah. Celakan terhadap hawa nafsu. Di situ beliau menyebutkan dalil-dalil yeah. baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang mencelah hawa nafsu. Demikian pula beliau sebutkan aqwal para ulama nah. dan para ahli hikmah yang mentahdir dari mengikuti hawa nafsu. Maka wajib atas setiap manusia untuk waspada dari hawa nafsunya. Nah. Seseorang bisa saja selamat dari mengibadai berhala. Dari beribadah kepada pohon, batu, kuburan. Bahkan bisa saja seorang tahu tauhid, Tahu as-sunnah. Namun dia belum selamat dari itiba'ul hawa. Ini musibah yang sangat besar. Ya, Yang ngerti as-sunnah. Namun masih memperterutkan hawa nafsunya. Maka Ini merupakan apa? Musibah yang sangat besar. Maka wajib untuk setiap Muslim menghindar waspada dari hawa nafsu. Yeah. Waspada dari hawa nafsu. Tidaklah nah. hawa nafsunya itu mengikuti wahyu dan datang kepada Rasul. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama' La yu'minu ahadukum had tak yaku nahawu tabaan lima jitu bihi tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti wahyu yang datang kepadaku. Ya, hadis ini disahkan oleh sebagian ulama di antaranya oleh An Nawawi ya, dan para beberapa ulama yang lainnya. Nah termasuk hawa nafsu itu adalah Apabila ketika seseorang lebih memperterutkan hududhu nafas di ya, masa-masa fitnah ya, dibandingkan keterangan, nasihat dan arahan serta keputusan para ulama. Ya. Ulama sudah menelaah suatu fitnah. Dan tentunya ulama ini berjalan orang-orang yang rusuh fi ilmihim, orang-orang yang dikenal istiqamah alal kitabiyah sunnah, orang-orang yang dikenal yang zu al-manhad al-salim. Ya. Dia telah disodori masalah fitnah, apa yang menimpa persisian. Ya. Kemudian beliau memutuskan berfatwa, menjawab pertanyaan, memberikan nasihat dan arahan Namun, satu pihak lebih mengedepankan hududun nafas. Maka ini adalah di antara contoh sikap mengikuti hawa nafsu. Ya, Mengikuti hawa nafsu. Para ulama berbicara berdasarkan adillah. Ya, para ulama berbicara berdasarkan al-barahin. Wal-hujjah. Namun, dia tetap menolaknya. Ya, Dengan segala upaya. Dengan berbagai Cara. Ada yang menyatakan jangan mencela Ahlul bait, ya, jangan berhujjah seperti Fir'aun terhadap Musa, nah, yang mencela karena Musa dianggap tidak fasih bicara, nah, dan seterusnya berbagai apa, pembelaan, bahkan agazib wal iftiraat. Terus, padahal ulama berbicara, ulama sudah menasihati, ulama telah menegur keras, ya, namun dia terus membela, terus. Ya membuat upaya-upaya bahkan berita-berita bohong, cerita-cerita bohong. Maka ini diantara contoh hawa nafsu, memperturunkan hawa nafsu. Nah, <tuh> aywal ehwal rahimani, wa rahimakumullah sehingga agama ini adalah yang datang dari sisi Allah Taala, dari wahyu yang Allah turunkan. Ilmu tentang agama ini ada di sisi Allah dan Rasulnya, dan agama ini tidak diletakkan di atas uqulur rijal wa araihim dan rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan as sunnah ini kepada umatnya secara umum dan kepada para sahabatnya secara khusus ya tidaklah rasul meninggalkan sesuatu kecuali telah menjelaskannya kepada umatnya sampai-sampai sahabat, sahabat di antara sahabat mengatakan matu fiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Wa ta'irun yuqallibu janahaihi Fil hawa Illa wa zakarlana minhu ilman Tidaklah Rasulullah wafat ya. Tidaklah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Dan di sana ada Seekor burung Yang menggerakkan sayapnya Di udara Kecuali Rasul telah menyebutkan ya, Ilmunya terhadap Kami Sehingga artinya apa? Tidaklah Rasul membiarkan satupun permasalahan yang dibutuhkan oleh umat manusia yang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dari kefukufuran kesesatan kecuali pasti beliau telah menjelaskannya kepada umat ini. Nabi SAW bersabda Inni tarikum ma ma'intamasaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah demikian pula rasul meninggalkan umat ini alal baidha naqia ya. la iluha la yazi anha illa halik ya. tidaklah binasa tidak tersesat ke, tersesat darinya kecuali orang-orang yang orang yang memang benar-benar yaitu -benar binasa karena sedemikian sangat jelasnya agama ini demikian pula rasul di akhir di detik-detik terakhir beliau berjumpa dengan umatnya, beliau katakan ala hal ballagtu? Qaluna ashhadu annaka qad ballaghta wa nasahhta. Faqala Allahu ashhad, Allahu ashhad. Tidakkah aku sudah menyampaikan? Maka para sahabat pun menjawab, kami bersaksi sunnya engkau telah menyampaikan dan engkau telah benar-benar memberikan nasihat. Maka nabi pun mengatakan seraya mengisyaratkan jarinya ke langit, Allahu ashhad. Allahumma shhad. Ya, sehingga Nabi telah menjelaskan urusan agama ini kepada umatnya secara umum dan kepada para sahabatnya secara khusus. Wa jamaah. Mereka itulah al-jamaah, para sahabat itu adalah al-jamaah. Wa as-sawadul azam. Dan mereka itulah as-sawadul azam. Naam. Siapa as-sawadul azam? beliau tafsirkan aswadul adzam al haku wa ahluhu kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran ayat al khwarrahimani warahmatullah disini beliau sebutkan para sahabat secara khusus beliau telah menekankan berulang kali tentang para sahabat yeah. <tuh> di sini beliau ulangi lagi tentang sahabat mereka lah al jamaah yakni Dasar dan asal al-jamaah itulah para sahabat Rasul. Kemudian yang yalunahum, thumma yalunahum sebagaimana keterangan Nabi alaihi salatu wasalam, khairukum qarni, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah pada masaku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Ini yani para sahabat tabiun dan asba'ut tabiin. Mereka lah al Qurun al muftdalah. Mereka lah al jamaah. Dan asasnya siapa? Ashabun rasul. Ashabun rasul sallallahu Wasallam Maka generasi yang setelahnya mengikuti sahabat. Generasi setelahnya mengikuti hadil Qurun al muftdalah. Dan Allah puji secara langsung, secara khusus para sahabat wasabi kunal awalun min al muhajirin awal ansar taba'uhum bi ihsan. Ya. Generasi sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan. ihsan, iaitu bi itqan. Nah. Mereka lah al jamaah. Asal dasar ya. al-jamaah adalah para sahabat Nabi alaihi salatul wassalam. Mereka lah al-jamaah yang kita, yang Allah memerintahkan kita untuk kita berjalan bersama mereka. Merekalah lah al-jamaah yang Nabi alaihi salatul wassalam memerintahkan kita agar kita berjalan bersama mereka dan kita dilarang untuk berpecah. Ya. Mereka lah as-sawadul a'azam yang berjalan di atas al-haq. Berjalan di atas hidayah. Maka orang-orang yang mengecilkan, meremehkan dan menganggap bodoh para salaf. Sehingga mengatakan. Humrijal. Wanahnu rijal. Wa nahnu rijal. Ya. Tidak mengapa kita membuat sesuatu. Ya. Karena kita tidak harus mengikuti salaf dan akwalus salaf. Maka ucapan-ucapan seperti ini yang menyatakan kita tidak mau terikat dengan salaf. Ya, Humrijal wa nahnurijal hadal dalal. Ya, ini adalah kesesatan. Ini adalah memisahkan generasi awal umat ini dengan kaum muslimin. Maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Menghalangi, memisahkan, ya, umat dari salafuhum, dari salafus saleh. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, dan ini kita dapati di masa ini orang-orang yang ada dengan salaf. Ya, mencegah umat dari merujuk kepada salaf. Ya, jangan mengikuti zaman dahulu. Salaf tidak sama. Dengan zaman sekarang kita membutuhkan Di zaman sekarang ini penyesuaian Dengan kondisi zaman Katanya Maka ad-din perkara Taukifiyah Ad-din ini urusannya adalah ittiba Bukan ibtidak Bukan pula Ibtikar, iptikar ide-ide baru Tidak Sebagaimana dikatakan oleh para ibn, apa, Sahabat ibnu Mas'ud Ittabi'u Wala tatta'di'u Fakat ya. kufitum. Beritiballah kalian dan jangan membuat perkara baru. Jangan beribtidah, membuat hal baru, membuat ide baru. Ia, karena kalian telah dicukupi. Ya. Agama ini telah jelas. Ayahal ekhwah rahimani warahkumullah. Maka sebagaimana kata Alim Malik, la yuslihu akhirah hadhihul umma illa bima aslahah awwaluha. Tidak akan baik. Kondisi Akhir umat ini tidak akan bisa. Kondisi akhir umat ini diperbaiki kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Generasi awal menjadi baik dengan apa? Bila ya, masuk berkitabiyah sunnah. Maka ini pula tidak akan generasi umat ini tidak akan generasi akhir umat ini atau masa umat ini sekarang ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan apa yang telah menjadi baik dengannya generasi salafus saleh kemudian ayuhai ikhwan rahimani wa beliau katakan di sini as-sawadul azam para sahabat itu adalah as-sawadul azam apa dan siapa as-sawadul azam maka beliau tafsirkan yeah. al-haqqu wa ahluh yeah. sehingga as-sawadul azam adalah Kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. orang orang yang berpegang teguh ya, dengan kebenaran itu. Sehingga as-sawadul a'azam bukanlah maknanya sebat semata-mata jumlah yang banyak. Ya. Namun beliau katakan di sini. Man kana alal haq walau kanu qalilin. Ya. Aswadul Azam itu adalah barang siapa yang berjalan di atas al-Haq walaupun jumlahnya sedikit. Mereka lah Aswadul Azam. Bahkan walaupun satu orang, merekalah Aswadul Azam. Barang siapa yang berjalan di atas al-Haq, fa huwa Aswadul Azam. Karena kita tidak melihat kepada jumlah yang banyak, namun kita melihat apa? Prinsip apa yang dia berjalan di atasnya? Nah, prinsip apa yang dia berjalan di atasnya? Karena kalau ukurannya banyak, banyak bisa jadi. Itu justru dia zat kesesatan. Allah Taala telah mengatakan, "Wa in tuti' fil ardi yudillukan sabilillah." Kalau kamu mengikuti, kamu mentaati mayoritas orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Ini Ayat ini menunjukkan apa? Mayoritas jumlah yang banyak justru sesat. Kalau kamu ikuti, akthara man fil ardi. Bukan hanya kebanyakan ustaz di Indonesia, bukan. Tapi akthara man fil ardi. Jumlah mayoritas orang di muka bumi. Kamu ikuti. Ya, maka itu akan membuatmu tersesat dari jalan Allah. Sehingga jumlah mayoritas terkadang justru Allah celah. Demikian pula ada ayat yang lainnya, wama aktsarun nasi walau harasta bimumin. Tidaklah mayoritas manusia itu walaupun engkau sangat antusias memberikan hidayah, namun kebanyakan mereka bukan orang-orang yang mukminin. Wa qala ta'ala wama wa, wa wajadna li aktsarihim min ahdin wa wajadna aktsarahum lafasiqin. Ya kami tidak rialah kami dapati pada mayoritas mereka min ahdin keseriusan kesungguhan dalam berjanji dan wai wajadna aktsarahum lafasikin justru kami dapati mayoritas mereka itu orang-orang yang fasik Allah taala juga mengatakan wa inna katsiran minan nasi lafasiqun ya sungguh mayoritas manusia itu berada di atas kesesatan Sehingga Al-Kathra Jangan sampai kita tertipu dengannya Jangan sampai kita silau dengannya Merasa benar Atau menjadikannya sebagai ukuran kebenaran lah, Tidak demikian Ini bukan prinsip manhaj kita ya. Karena itu beliau bantah Karena mungkin ada orang yang memahami Assawadul A'adham jumlah yang banyak Maka langsung beliau bantah Al-Imam Al-Barbahari membantahnya Dengan mengatakan Wassawadul A'adham Al-Haqqu wa Ahlu Sehingga jangan dikira As-Sawadul A'zam itu hanya mengatuk, Mengacu kepada jumlah La nah. Maka jangan kamu Mengikuti kecuali Jika itu berada Di atas kebenaran Nah Badan Siapa yang ada di atas kebenaran Maka dialah Al-Jama'ah Dialah As-Sawadul A'zam Baik Sedikit maupun banyak Sehingga yang menjadi patokan adalah maka nu alai ya, apa yang mereka berjalan di atasnya. Apakah itu kebenaran ataukah batil? Kalau itu kebenaran, maka mereka lah al-jamaah. Walaupun tidak ada kecuali satu orang saja, merekalah ah, mereka lah al-jamaah, mereka as-sawadul al Namun kalau itu adalah kebatilan, maka itu adalah kesesatan, meskipun jumlahnya banyak. Meskipun jumlahnya banyak. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Terdapat sebuah azhar yang diruatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Bahawa seseorang bertanya kepada al-imam Ishaq bin Rahawih. Bertanya, siapakah as-sawadul a'zam? Maka beliau menjawab, Fakala Muhammad bin Aslam at Tusi, yaitu Muhammad bin Aslam at Tusi, wa ashabuhu wa mantabiahu, murid-muridnya dan yang mengikutinya, Ia. sehingga asaladul As alam disebutkan di sini. Siapa dia? Muhammad bin Aslam. Kenapa? Karena beliau tahu Muhammad bin Aslam di atas hak. Maka kata, seseorang bertanya kepada Ibn -Mubarak, Abu Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, siapa kesabawatul A'zam? Maka beliau menjawab Abu Hamza al-Sukari. juga bertanya kepada Abu Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, siapa kesabawatul A'zam? Maka beliau menjawab Abu Hamza al-Sukari. Maka kata, Isaq di zaman ini, di zaman ini, iaitu Abu Hamza. Isaq maka beliau mengatakan. Di zaman itu, iya, Abu Hamzah. Wafi zamanina, Muhammad bin Aslam, wa man tabi'ahu. Iya. Thumma qala Ishaq. Kemudian Ishaq bin Rahay mengatakan, law sa'alkal juhal, manisawadul a'azam, kalau engkau tanya orang-orang yang bodoh, siapakah asawadul a'azam, laqalu jama'atun jama nas, sejumlah besar manusia, wala ya'lamun. Anal Jemaah ta Alim bi a'zhar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarikatih. Ya, mereka enggak tahu bahawa Al Jemaah itu adalah seorang Alim yang berpegang dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tariqahnya. Amankan nama Ahu wa tabi Ahu faul Dan berapa siapa yang bersama sang Alim itu dan mengikutinya, maka dia adalah Al Jemaah.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 Seorang Alin pun sejak 50 yang, tahun yang lalu yang lebih berilmu dibandingkan Muhammad bin Aslam. Fa di sini adalah beliau menyebut Muhammad bin Aslam padahal itu jumlah yang sedikit. Padahal itu adalah apa? Jumlah yang sedikit tapi telah beliau sebutkan sebagai As-Sawadul Azam. Kemudian beliau akhiri Wa man khalafa ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min amrid-din faqad kafar. Ya, barang siapa yang menentang sahabat Rasul dalam sedikit aja dari urusan agama ini, maka sungguh dia telah kafir. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan kafara di sini bisa jadi maknanya adalah kufur akbar, yang berarti keluar dari agama. Orang siapa menyelisih sedikit aja satu saja dalam urusan agama ini menyelisih sahabat rasul maka dia kafir yakni kafir kufur akbar yang berarti dia keluar dari milah ini kemungkinan pertama kemungkinan kedua kufur asghar ya, adalah kufur asghar yakni kufur duna kufrin kufur yang tidak mengan, sampai mengantarkan kepada keluar dari milah bihasabi al mukhalafah ini sesuai dengan kadar dan tingkat penentangannya. Ya, karena ada penentangan yang memang bisa menjadi kafir. Contohnya kalau dia istihza bidin. Ya, istihza terhadap Rasul dan Al-Quran. Menentang sahabat sehingga mengantarkan kepada istihza. Menentang sahabat sehingga mengantarkan kepada sabbullah wa sabur rasul. mencela Allah dan Rasulnya. Maka ini kufur. Kufur akbar. Ada yang di bawah itu tidak sampai kepada tingkatan seperti itu maka kufur di sini kufur asgar. sehingga semuanya sesuai dengan apa tingkat penyelisihnya kemudian kata beliau faqauluhu faqad kafara laisa ma'nahu annahu kafara al-kufra al-mukhrij min al-milla mutlaqan sehingga ucapan beliau maka dia telah kafir bukanlah maknanya dia kufur dengan kekufuran yang keluar dari millah seramutlaq Kad yaku nuhaja bisa jadi seperti ini, ya bisa jadi seperti ini. Dakaafir keluar dari agama, waktu yaku nu al kufru al asghar. Namun bisa jadi pula kufur asghar al muhim anna muhalafat asalaf kufrun. Sehingga di sini menunjukkan bahawa menyelisi salaf itu kufur, bisa kufur akbar, bisa kufur asghar, sesuai dengan tingkat penyelisihannya. Atau kata beliau au annal murada annahu idza khalaafahum fi awwal al bi syai' al-yasir tsumma bitadarruj yakhruju min din bil kulliyah. Atau bisa jadi pula maksudnya beliau katakan yang beliau maksudkan adalah dia menentang menyelisih sahabat awal mulanya dalam urusan yang kecil, urusan ringan, namun terus berlanjut secara bertahap hingga sampai ujungnya mengeluarkan dia dari agama secara keseluruhan fa yaulu amruhu ilal kufur sehingga ujung akhir dia adalah sampai kepada kekufuran idza stamara al mukhalafah kalau penentangan dia penyelisian dia terhadap para sahabat itu terus berlangsung fa yaulu amruhu ilal kufril akbar maka akan mengantarkan urusan dia berujung kepada kufur akbar fa yakhruju min Sehingga dia akhirnya abah keluar dari agama ini secara total. Ya bihi syaitan. Siapa yang menyadat dia? Yang menyadat dia secara bertahap, pelan-pelan adalah syaitan. Walhawa an walnafas al ammar bisu dan hawa nafsu serta jiwa yang terus mengajak kepada kejelekan. Hatta yahruja mina dini kulih sehingga akhirnya dia Keluar dari agama ini secara keseluruhan. Ayuh al-Ikhwar Rahimani wa Allah, Ini menunjukkan bahayanya apa? Uh, hawa nafsu. Sekaligus bahaya menentang, menyisihi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ayuh al-Ikhwar Rahimani wa Rahimahumullah. Tentang asawadul as a'zam ini. Terdapat faedah pula. Dari al-allamah. Syekhul Islam Ibnu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau katakan wa'lam wa anna al-ijma'a wal hujjata was-sawad al-a'zam huwa al-'alim sahibul haqq wa in kana wahdah ketahuilah bahwa ijma' hujjah dan as sawad al a'zam itu adalah al-'alim yang pemilik kebenaran yang dia berjalan di atas kebenaran wa in kana wahdah walaupun dia seorang diri Wain Khalafahu Ahlul Ardi, walaupun dia diselisihi oleh penduduk bumi, yeah. walaupun dia satu orang, penduduk bumi menyelisi dia semuanya, namun dia berjalan di atas kebenaran maka dia as-sawadul azam Qala Amr bin Maymun al-Audhi Sahibtu Mu'adzan bil Yaman, fma faraktuhu hatta waraituhu fil tura bil jamsh aku berteman dengan Mu'ad di Yaman. Dan aku tidak berpisah dengannya sampai aku terhalang oleh tanah, oleh debu di Syam. Sehingga membuat beliau terpisah. ثُمَّا صَحِبْتُ مَنْ بَعْدَهُ أَفْقَهُ أَفْقَهُ nas Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku berteman setelahnya dengan yang lebih faqih. Ya, manusia yang paling faqih yaitu Abdullah bin Mas'ud. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ Aku mendengar beliau mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma al jamaah. Kamu harus berpegang dengan al jamaah karena sungguhnya tangan Allah itu bersama al jamaah. Kemudian sami'tuhu yauman min al ayyam wa huwa yaqul <coughs> saiyalla mulatun yuakhiruna as-salah an mawaqitiha. Kemudian aku suatu hari mendengar pula beliau mengatakan yang akan mengurus kalian Memerintah kalian adalah para wali-wali umur yuakhiruna salah an mawaqitiha. Ya mereka menunda-nunda salat mengakhirkan salat dari waktunya. <tuhliân> fa salata li miqatiha fa hiya al-fariidah wa sallu ma'ahum Maka salatlah kalian pada waktunya karena itu sebagai fariidah. dan salatlah kalian bersama mereka para waliul amr itu, karena itu akan bernilai nafila untuk kalian. Qala qultu ya ashaba Muhammad, ma adri ma tuhdisun, Maka aku bertanya, wahai ashabu, wahai para sahabat Muhammad, aku tidak mengerti ini. Apa yang kalian buat-buat perkara baru ini? Qala wa madhaka? Beliau bertanya, apa yang kamu maksud? Qultu tak muruni bil jamaah, watahubuni alaiha, ثم تقول لي ثم تقول لي صل الصلاه وحدك وهي الفريضه وصلي مع الجماعه وهي نافله كيف memerintahkan kami memerintahkan aku untuk bersama al-jamaah kamu memberikan dorongan yang besar untuk saya bersama al-jamaah namun gimana kamu memerintahkan kepada saya salatlah ya sendirian dan itu bernilai fardh Kemudian solatlah bersama al-jam bersama jamaah. Bersama waliul amr. Yang itu nafilah. Kala. Maka beliau mengatakan. Ya Amr bin Maimun. Qat kuntu adhunuka min afqah ahli hadhiil qariyah. Beliau mengatakan kepada. Wahai Amr bin Maimun. Ya, Ibn Mas'ud mengatakan. Wahai Amr bin Maimun. Aku dulu mengira engkau sebagai orang yang paling faqih di desa ini. Ya, aku kira -kau, engkau orang yang paling fakir di desa ini. Ada terima jamaah Kamu tahu apa itu al-jama'ah? Ya, Maka kata Amr bin Maimun, tidak. Maka beliau katakan, Inna jumhur al-jama'ah humul ladhina farakul jama'ah. Mayoritas jamaah sekarang itu mereka telah berpecah dari al-jamaah. Al-jamaatu ma wafaqal haqq wa in kunta Al-jamaah itu adalah suatu yang menepati, menyesuai al-haq meskipun engkau seorang diri. Nah, pada lafaz lain fadaraba ala fakhidhi qala wa ihq in jamhurannas farqal jamaah. Balla lain beliau memukul pahaku seraya mengatakan celaka kamu. Sesungguhnya mayoritas orang sekarang telah berpecah dari al-jamaah wa innal jama'ata ma wafaqa taatullahi taala. Karena al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah taala. Apa yang disampaikan oleh al-Allamah Ibnu Qayyim ini pula menegaskan kepada kita tentang al-jamaah dan al-jamaah itu tidak mengacu kepada jumlah yang banyak beliau tegaskan tadi na'am ma wafaqal wa in wahdak demikian pula makna as sabatul azam ya, ditegaskan oleh al-imamul barbahari rahimahullah huwa al-haqqu wa ahlihu kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran tersebut inilah al-jamaah ayo al ah. ikhwah demikian Uh, pelajaran kita di malam hari ini dari kitab Sharh Sunnah karya Imam Ali atau Al Hasan bin Ali bin Khalaf al Barbahai rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijriah sampai di sini jika ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Hmm. Insya Allah cukup sah. Taib jika cukup, maka kita berkat cukup, kita cukupkan sampai jauh cukup, kita hari sampai di sini sallallahu wa wa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jazakumullahu khairan ustaz Sapayan